13. Miután megkapta az engedélyt a légtér keresztezésére, a pilóta nem mindig egyenesen repült át fölöttünk, sokszor oldalirányban is néha sürgős volt számára, hogy tájékoztassuk a kialakult harci helyzetről. Minden másodperc számított. Élet és halál volt a kezemben. Nyugodtan ültem egy íróasztalnál, kezemben egy szénsavas üdítővel és egy tollal. Ó, egy tollal. Hűha. Miközben egy akció kellős közepén voltam. Felemelő érzés volt teljesíteni azt, amire felkészítettek, de egyben félelmetes is. Nem sokkal az érkezésem előtt egy fasz elrontott egy számot, amikor egy amerikai F-15-ösnek olvasta fel a földrajzi koordinátákat, az eredmény egy tévesen kioldott bomba lett, amely az ellenség helyett a britterőkre zuhant le. Baráti tűz? Három katona meghalt, kettő szörnyű csonkolást szenvedett el. Tehát minden szónak és számnak, amit kimondtam, következményei voltak. Mi támogatást nyújtottunk. Ezt a kifejezést használták állandóan, de rájöttem, hogy ez mennyire eufemisztikus. Nem kevésbé, mint a pilóták, néha a halált szállítottuk, és amikor a haláról volt szó, még inkább, mint az életről, pontosnak kellett lennünk. Bevallom, boldog voltam. Ez fontos munka volt, hazafias munka. A Dillsben, Sandrinkenben és egészen gyerekkoromig visszamenőleg a begyakorolt képességeimet kellett használnom, még a Balmoralban szerzetteket is. Brit katona voltam, végre egy csatatéren, egy olyan szerepben, amelyre egész életemben készültem. Windows six voltam. Rengeteg becenevem volt már életemben, de ez volt az első becenév, amit inkább álnévnek éreztem. Tényleg és igazán el tudtam mögé bújni. Most először voltam csak egy név, egy véletlen név és egy véletlen szám. Nem volt címem, nem volt testőröm. Más emberek is így érzik magukat minden nap. Élveztem a normalitást, lubickoltam benne, és azon is elgondolkodtam, milyen messzire kellett utaznom, hogy megtaláljam? Közép-Afganisztán, a tél közepén, az éjszaka közepén, egy háború kellős közepén, mindeközben egy emberrel beszélek, 15 ezer méterrel a fejem fölött. Mennyire abnormális az életed, ha ez az első hely, ahol normálisnak érzed magad. Minden akció után jött egy kis szünet, amit néha nehezebb volt lelkileg feldolgozni. Az unalom volt a legfőbb ellenségünk, és úgy küzdöttünk ellene, hogy rögbiztünk. a labdánk egy kitömött, összeragasztó szallagozott papírguriga volt, vagy helyben kocogtunk. Ezer fekvő támaszt is csináltunk, és kezdetleges súlyemelő eszközöket építettünk, fadobozokat ragasztottunk fémrudakra, bogzsákokat készítettünk zsákokból, könyveket olvastunk, maratoni sakmeccseket szerveztünk, Aludtunk, mint a macskák. Felnőtt férfiakat láttam, akik akár napi 12 órát is ágyban töltöttek. Ettünk és ettünk. Dwyernek teljesen önellátó konyhája volt. Tészta, chips, bab. Hetente 30 percet kaptunk a műholdas telefonon. A telefonkártyát Paradigmának nevezték, és a hátulján volt egy kód, amit beütöttél a billentyűzetbe. Aztán egy robot, egy kedves hangú nő mondta, hogy hány percünk van még hátra. A következő dolog, amire emlékszem. Spike, te vagy az? Chelsea. A régi életed bejelentkezett. Ettől a hangtól mindig elakadt a lélegzetem. Az otthonra gondolni sosem volt könnyű, összetett okok miatt. Az otthont hallani egy szúrás volt a melkasomba. Ha nem chelsea hívtam, akkor apát hívtam. – Hogy vagy, drága fiam? – Nem rosszul, tudod. – De megkért, hogy inkább írjak, mint hogy hívjam. – Szerette a leveleimet. – Azt mondta, sokkal jobban szereti a leveleket.